Vəh! 10 onuncu fəsil Mən göydən inən başqa bir güclü mələk gördüm. O, buluda bülünmüşdü və başının üstündə göy qurşadı var idi. Üzü günəşə, ayaqları da o tutununa bənziyirdi. Əlində açılmış kiçik bir tumar var idi. O, sağ ayağını dənizin üstünə, sol ayağını sağ quruya qoydu. Aslan nərildisinə bənzər uca səslə nida etdi. O nida edəndə yetdi göy gürültüsü öz səsi ilə danışdı. Yetdi göy gürültüsü danışdığı zaman mən yazmağa hazırlaşırdım ki, göydən danışan bir səs işittim. Yetdi göy gürültüsünün söylədiklərini möhürlü saxla, qoları yazma. Onda dənizdə və quruda dayandığını gördüyüm mələk, Sal əlini göyə tərəf qaldırıb, əbədi var olanın, Göyü və oradakıları, yeri və oradakıları, Dənizi və oradakıları yaradanın adına and içərək, dedi. Daha mühlət verilməyəcək, Amma yedinci mələyin şeykur çalacağı günlər, Allahın sirli niyyəti, qulları olan peygəmbərlərə açdığı kimi, tam yerinə yetəcək. Göydən eşitdiyim səs yenə də mənimlə danışıb, belə dedi, Get, dənizdə və quruda dayanan mələyin əlindəki açılmış kiçik tumarı götür. Mən də mələyin yanına gedib ona dedim ki, kiçik tumarı mənə versin. O mənə dedi, Onu götür, gey. O sənin mədəmdə acı, ağzında isə bal kimi şirin olacaq. Mən tumarı mələyin əlindən götürüb yedim. O ağzımda bal kimi şirin idi. Amma onu yeyəndən sonra mədəmdə acılıq oldu. Mənə belə də değildi. Sən gərək yenə də çoxlu xalq, millət, dil və padşah barədə peyğəmbərlik eləyəsən.